یا انل کتابه لمت حاجو فی ابراهیم کتاب متعلق پرون دا ویسره الله تعالی او خطاب کلوچ توحید ترتراشه اپ کلمه پیغمبر اللہ السلام تاویلو دیتا ہوا ہے چھکم ازمونگا استاس و مرس کے برابر دا او شرک مکوئی ننن بیان کئی چھ دا, دا آغی توحید تراتلل خو سکے دا احلی کتاب او دا آغی دا شرک نمنا قیدر خو سکے چھکم حق پیغمبران ترشوی دا غزان تراکاگی و ایدام زمونگا پشانتی و زمونگ پدین بانیو ابراہیم علیہ السلام نو خپل باندې راته سکه بل ځان ته زرا باطل کی حسابي او اگر چې ابراهيم عليه السلام د دې په غلط دین باندې پیدا هودیت او په سیادت بنینو نن له ور سره نن تک خبره کوي اے اهل کتاب لمته حاجو نبی ابراهيم تاسو اختلاف او جګړه کوي په اړه د ابراهيم عليه السلام کې لا کاروسه صباخ ده په پديبه يهوديان او ابراهيم عليه السلام او عيسائيانو بلې ابراهيم عليه السلام عيسايو مطلب دار ته سهول نيته غړي کې وي يې ځان تر حقا کې سو کوي يهوديو او سو کوي عيسائي هلکه الله د دې خبره حقيقت ويني چې اس حقیقت نشته مسله دار ته دایو احلی کتاب د یعقوب علی السلام اولاد د ابراهیم علی السلام نذر کا لرست موسی علی السلام راغه چې هغه د تورات ملاوشن چې چا د موسی علی السلام خبره اومن لا او دا کوم قوم د ناغه قوم یهودی ویني او بیا د موسی السلام نذر کا لرست عیسی السلام راغه او چې عیسی علی السلام چې تسلیم کو ناغه عیسی امر لیکی نو تازونه 2000 کلمه کې تیر شو دی او داسکه خبرې چې څنګه سره کوي د نبی اسلام د زمانه يهوديان سره نو 575 سال ورسره دا یو ځای کا عيسى عليه السلام وروسته نبی اسلام راغله نو 2575 سال مخکې چې کوم انسان تیر شو دي ستاسو د دین مخ کې ستاسو يهوديت او عيسات دومره زمانه وروسته راغله او تاسو دا غبره کې خبره کا نو دا خدع عقل کم نه رقم کل تو خبر را بھلا تعجل نه کل نه کار نه خله استاد يهوديت انسان غلم زره کلمخ تر شوی د آتا سو يهودي عيساي نه فلا تعکل نو دا خدع عقل خبر نه کار نه کار چتا سي ابراهيم السلام ځان تر کا نو دروغه اول پکاري چې سمې خو پوری کنا خبر هم دا بلکل بدیه و البتلان خبره کار خبره باطل خبره اللہ ایتاسو کواد او ناشنا او دیتا بیلکی دیتا تشدد او سختی بدن کی تیزان سر بیا ار یو پساب که ادریچی حق برست تیرچوی نو اغم زان سر پساب که ادری او نو دی یهودیان ایسایان و بنده خبره کن نلکه کلا پرمائی تاسو ولې دا غبرکیدا اختلافات کوي ځان دې حالان حالانکه وما انزلتی تورات تورات نن نه او انجیل نن نه نازل شوی الا من بعده مگر د هغه نه ډیر زمونه وشو او تورات او انجیل چې نازل شوی تورات راغی نه يهوديت او چې انجیل راغی نو عیسايت راغی ا فلا تاکلون دعا نه دا کار نه کړ نه خپل خبره باندې نو د خبر دغه مطلب ني د خبر ابو دا مطلب وله چې ابراهيم عليه السلام بالکل د کیسه تاویل ماویل نه کې مطلب ورنه بدن نه نبي هو تاسو دا ما مطلب بیان کوي چې بالکل باطله خبره اوسړه مخ کې دوتې ځان سره حسابه او یو د مطلب بل راځي د مطلب کدي دا غستو چې زمون کم دین د دې ابراهيم عليه السلام دین زمونږ چې کما عقيده او نظريه لا نو عیسائیانو د ماتلو هغه ست ته د ابراهيم عليه السلام با. او يهودانو د ماتلو هغه ست چې زمون ده چې ابراهيم عليه السلام نو دا خبره هم الله تعالی باور پس ما کان من المشرکین دا زه مشرکان ایسا علیہ السلام ته خدای وای ایسا علیہ السلام مور ته خدای وای يهودانو عزر السلام ته الله زوی نو ابراهيم دا کارونه نه مطلب د يهودانو چې دا کم دین دی دا إبراهيم عليه السلام <سؤال> دا روان دي ا موږ دا غو دین باندې نو دا خبران باطل رزق د دې پ دین کې شرک و دی ایساانو دی يهودانو او إبراهيم عليه السلام مشرک نو إبراهيم السلام موحد نو ظاهر متبادل اندا کا مطلب آ کې شي څنګه چې زمونږ یو خبره کو چې زمونږ ملته محمد عليه السلام دا کم ملته ملته إبراهيمي دی دی د دین دک مطلب دا چی زمون د کم عقاید د د ابراهيم عليه او اکثر احکامات زمون د دین چی کم دي د ابراهيم عليه السلام د دین کې نو دغه وجې دین محمدي عليه الصلاه والسلام ته ویل کیه ملت ابراهيمي وتونه کیه لکه وړاندې په اړه کې د خبرت رسول نو داګه دک مطلب دا چی ال د کم عقیداو کم اعمال نو هغه زمون په دین کې دي الله پدې باندې مزید رحت کړي دې دوي چې خبردار ها خبردار انتم تاسو چې هاولې هغه خلک یې حاججتم دغه تاسو حاججتم چې تاسو جګړه او اختلاف کوي خبردار تاسو او خلک او جګړه او اختلاف کوي پیما کا پی الخبرکلکم به علم چې تاسو ته پیعلمشته اوس کړه موسی اسلام برکه وايي خبر کوي د اسلام برکه کوي د توراته او انجیل بارے کې کوي نه دای بارے کې تاسو علم شته نو خبردار تاسو خبري اغه خبرو اختلاپات اغه مسلو کې کوي چې کومه تته سو تاسو علم شته کومه باندې تاسو د علم شته نو ضعف کوي او کلمات حاجونا ولې اختلافات او جګړې کوي په ماغه مسلو او اغه خبرو کې چې ابراهيم عليه السلام نه لسه لكم به علم چې داووده ملت بارے ګرداو دا عقایده بارے کې تاسو ته سپتني شته وسطو نړۍ مخکې شوی ناګه بارا کی جگړه مکوای تاسو دې بارا کی جگړه کوي ودام کی نه باټلا باندې جگړه کوي خدای ابراهيم عليه السلام بارا کې خو بیا اړو د زانه نظریه قائمول نه پکاره والله يعلم الله د حقیقت په دې ابراهيم عليه السلام هغه پک مِلته باندې او په ملت محمدي باندې وانتم تعلمون تاسو ته اسطه نشته دې ابراهيم عليه السلام بارا کې چې السلام کوم نظریه او نو اللہ تعالی اشارتا بدی با مرادو چې الا من بعده کې دا اشاره او کړچدې دا تورات انجیل دی رستو دی يهوديتي سيادت دی امره کې ابراهيم عليه السلام دی امره کې او بیا په دووباره راځي په لمت حاج لوجه دغه برخه کې جګړه کوي اوس په الله صراحتان راته ها لا ولي دین ناکل چې غلط خبره م کوي اوس الله تعالی د ابراهيم عليه السلام حقیقت اللہ پرمائی ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودیاں یہودی نه یہودی و لا نصرانی او نه ایسائی ولیکن کانا لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیفم مسلم حنیف کن عرکشو یو تربتو دا باتل دنونا داس باتل دنونا چی پائے شرپی پائے کبندت دا اللہ خیویل کی داس باتل دنونا حنیف و یو تربتو مسلمان اللہ کتاب دا مسلمانا نا تابیدا اللہ تعالی ایک دن مسلمان کوئی پیغمبر کا گردش کیے مسلمہ اللہ تعالی او اللہ قد بیان نشارت اندر کی و ما من المشرکین او نو دایویم علیہ السلام د مشرکان تاسو یہودین عیسیان په خپل دین کې شرک کوه ابراہیم علیہ السلام مشرک او دې کې اشاره اندر کړی مشرکانو باندې مراله دا لسه کې دی کوه خبره کولی ابراہیم علیہ السلام يهودي او عیسی السلام سو ویا زمو پر سنت مشرک او اغي بزان درا کا زان بر اغي په ملت ابراهيمي باندې حسابو زکه با اغي توق او د بنزنه د بيت الله زرا او ذکرانګه حج بم کو مشرکان اغي بمزان ابراهيم عليه السلام ته منسب کو شیبون په ملت ابراهيم باندې نو الله پاغي باندې اشاره درادو کو او کان من المشريكين ابراهيم عليه السلام مشرک نو نو دا نضروا الله نبي وکړه چې ابراهيم عليه السلام نه يهودي او باغ دور کې سلور واټي پټا یو يهوديان یو عيسائيانو یو مشرکان او بل مسلمانانو منافقان پر يهوديان کې بزداه پدې کېرا نضروا الله نبي وکړه چې نه يهودي او نه عيسائي او نه مشرکو اوس الله ورپسې حقیقت بیانې چې ابراهيم عليه السلام په نظر او عمل کې چاته نږدې او د چا نو الله تعالی داږي بیان کړ او تاسو تسمعوي چې إبراهيم عليه السلام د دین محمدي سره پټول او عقاید کې او د څنګه په اکثر اعمال بدني اعمال کې د إبراهيم عليه السلام دین او زمون دین چې د ډول یو شان دي نن له حقیقت اوس بیانای چې ان اول الناس ان اول الناس یقینا مشابه د خلقونه چې إبراهيم عليه السلام سره څوک مشابه دي او اول الناس دې د مسجد إبراهيم عليه السلام سره اغه خلق ته چې د ابراهيم عليه السلام اتباع داغه په زمانہ کې کړی دا په کومه زمانہ کې چې ابراهيم عليه السلام پیغمبر او په اغه زمانہ کې چې چا اتباع ابراهيم عليه السلام کړی دا نو اغه خلق ابراهيم عليه السلام ته زیات نږدې دي او ابراهيم عليه السلام ته دین باندي وکړه خلق ته ابراهيم عليه السلام د عمل او د کدی په اعتبار سره نه هې ځانو کړې نه عیسایانو ته اغه خلق ته نږدې چې کوم اتباع کړی دی ابراهيم د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې یو د خلک شو و هاذا النبي اول الناس بي ابراهيم هاذا او ډېر مز دې د خلکو ن ابراهيم السلام ته هاذا النبي دا محمد عليه السلام دے. دیر نزد دے دے. او محمد علیہ دے. دی د دې دین هغه ډېر مز دې دی اده کرانګي ولذین آمنوا چې په محمد عليه السلام ایمان راوړل دي نو دا د ریکه سم خلق الله ذکر کړه چې د دې دین د ابراهيم عليه السلام د داخلت ابراهيم عليه السلام ته زيات نيز ديړي يو د ابراهيم عليه السلام متبعین د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې د محمد عليه السلام اول منغا تاسو چې کوم د محمد دا ملت محمدي تابعو دا د ري کسه خلق د ابراهيم عليه السلام سر زيات نيز ديړي او زيات مشابهت پاکيده کې او په عمل کې ځکه داخله مشرکان نه دي دا توحید والا خلک د ابراهيم عليه السلام هم توحید الله اي يومنا الله تعالی ولایات دانی چې الله دوست د مؤمنانو دا ټول مؤمنان د کلک کامل مؤمنان دي کئ ابراهيم عليه السلام نه کړه متبعين دی او کړه پیغمبر دی او کړه امته دا ټول چې ګنده سوکتی والله ولي المؤمنين الله دوست دی د مؤمنانو دا ګلک مسلمانان دي او الله تعالی د ګلک مسلمانانو دوست او ولي او ناصر او مددگار ود الطائبه من اهل الكتاب لولو ذلونكم وما يظلون الا انتو سهم وما يشعرون باطل مختلف طريقی تاستماعی بل ذهن ترا کاری یو چرسی چین اقا والی چیزا طول کلی چرسیان شو خبرم ذهن ترا لگا چیزا چرسی منو چو چرسیان شو تو ذکرنگی ده باطل اندازم داده چه اللہ تا فتحی چیزا خبره گمرایا ما نن نور زان سرا گمرا کاری نو اللہ <سؤال> تعالیٰ دی حقیقت بیانی چی ودد طائبتن من اہلی کتاب خوخی محبت لری محبت لری یو دا اہلی کتابنا دی یهودیانونا دی عیسیانونا لو یو لو یو ذلونکن گمراہیس تا دا چه تا سو دی گمراہ کی یا کاش تا دی تا سو گمراہ کی تا سو دی اقبل دینا دی اسلام نوالی مرتدم کی نو دا الله تعالی دا اغي نظريه دی او ميشن بيان اودام ازريو ميشن اغي ار زمانه کې چلي دغه زمانه کې دا اغي چې کوم ميشن ديان دي عیسايت او يهوديت او ري نو پس لسه کالو شلو کالو په منسبه باندې اغي روان شي خپل دين خوري علاقه علاقه اغي عيسيان او يهوديان کوي تبلیغان داغي واقعيات مې کراولي دا داغي هغه زمانه کې پښې السلام دا الله عليه دا يهود آغ او عيسيان دغه میشن دا چې دیتہ څه د خپل دین نه اړې نن دا بهل ترتیب هر دور کې دغه کمیشن وی چې تا د خپل دین نه او په دې بیا کوشش دا کوي چې علما واړي ځکه علما د عوامو د پرداسي لکه د ګډو د قرش پنکي او د بېزو د قرش پنکي بېزو رور سرجش پنکي نو دا بېزي سدي او خپل لار ته خپل مقصد باندې چليږي ورنه پر دې نقصان او خپل نقصان کوي رضے پسلم تباکے خپل باندې ګډوډي کی ټول یو ځای تني شي مګره نو ذکر څنګه چې کله عالم حبیسو باندې عالم واळे نو بیا عوام اجازه په سبسو کې نه काही बर्बाद شي هغه یې سشي बर्बाद شي د دې وجنه اردو دي کوشش دا کی چې پرکه پیرا کې مسلمانان کجدیانا نه پیرا کړو دور کې چې پاکستان نو جوړ شي او دا درنگ نور باطلي پر کي دي نور ولا حد اهل قران مطلب دا چې حديث او فقہ نه مني نور ولا حد اهل قران اهل حديث مطلب دا ري فقہ نه مني فقہ يجمع نه مني نور ولا ور دي پيسي ولا پيډيري ور کوي دليل پر چې مسلمانن النظريي باطل کي مسلمانن نظري او عمل باطل نو هر دور کې د اميش چليږي هله د زمانه کې دک مختلفي پر کي جماعت المسلمين والا بقیروت الكراچه مختلفی رز تر رز نگنیم پر کیروزی اللہ فرمئی ودد طائفتم من اهل الكتاب وخی ودلد اهل کتابنا دیهودیان و عیسایان لو یدلونکم ستاس و گمراهی حقیقت بیانی ہے اور پسی چدیدہ کار کولیشی و کنیشی کولی اللہ فرمئی وما یدلون الا انپسهم در ادر دینشي ګمرا کوله مگر خپل ځان نو داش د دې مطلب دا ده کوم نه مراد لو یو دلونکو کوم مخاطب ته ویل کېږي نو کړه دې نه مراد مخاطب صحابه شي چې اي صحابه او تاسو ګمرا کوي الله او بسی پرما یوما یو دلونکو صحابه او تاسو نشي ګمرا کوله الا ان کو مگر ځان ځان و ګمرا کوي دا چې سومر تاسو د ګمراه کوشش کوي نو دی لا لا ځان تبا دینی حق بربادي وړي وديینی حق بربادي ځان بربادي وړي ځان تبکلی د دک ګمرا کول او وبال پدی باندې خو بار حل مطلب په حاصلول نشي و ما يذللون ازعبوا تص نشي مگر خپل زان به هلاک وي و ما يظرون ودي خپل هلاکت باندې نه پويږي چې مونږه د دینی حق نقصان کوو ندوم رزان د نقصان ورکو په خیرت کې مطلب راشو اوب مطلب دا وما ما يدلون که مراد دښی و ما یضللن امر ټول له اسلام نشي و ما یضللن دي ټول اسلام نشي ارولي د دې طاقت او اختیار کنا مخبر نشته الا انت سوم مگر صرف ځان نه بګمرا کی ټول نشي گمراه کول مگر دښی ځان نه بګمرا کی ینه د دینی اکبر بادي بو کی وبال او بربادي با آخرت کې پدی باندې و ما یشورون الله وې دې پدی باندې نه پولیسي چې موږ خپل مقصد تر رسیدنه او لا نه ځان مربادو چک دین حق تهم پی علامہ نولا لازان بربادو دری شعور ملدی شعور مطلب خدا کہ عالمان نین مطلب دا جو اماع شورون جاہل خلق تے اماع شورون دین پوئی او کپوئی خلقی عالمان داکار کئی یہودیانو کی عالمان مرادی اماع شورون مطلب دارے چی خبر نمحسوس ہے یا احل کتاب لیمتک فرون بی <تصفح> در پس بیا الله تعالی خطاب کی ها دی یوه جان عیسای نو تا سولی کو پر کا ایتین الله باندې نو اهلی کتاب دی اهلی کتاب او کتاب تو کتابونه مللو د تورات او انجیل له ودایات لنا مراد د دې چې تا سولی کو پر کا تورات او انجیل باندې پر تورات او انجیل کې دا خبره ده چې محمد علی السلام باندې عطا صا ا ایتو بند کفر کوي نبی علیہ السلام نے دیو مطلب دا تورات انجیل ایتنه تمہارا چوه وسن اغه ایتنه چې پکم کې د نبی علیہ السلام او د اسلام د حقانیت بیان ولې په دغه ایتونو کوفر کوي اسلام او مس مز... اسلام او په عمل اسلام نه مننه او دغه مطلب چې نه مراد قرانه ابن ایتنا... یا حلل کتاب اهل کتابو لم تکفرون بیا ایت الله ولې کوفر کوي په قران الله دا وانتم تشهدون او حال داده چې تاسو په دې باندې غوايه په دې پوهه په دې خبردار یا په کو پر کول پایا ته نو د الله باندې دانا راوړی وانتم تشهدون وانتم تعلمون تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا قران حق دی نو دا مطلب وانتم تشهدون تاسو په دې باندې الله دی دا, دا, دا حق دي. او بیا کو بیا ته الله خبرتې خطاب کوي اهله کتاب دی. یا اهله کتاب نو د دې خو یو دا کار په خپل ګمراهو نه لږه ته خپل ځان اول ګمراه کوي کفرو لیکوي خو یو دې صرف په خپل ګمراهه باندې اکتپانو کول تر چرسی والی جوړ چاسې نه نو ورپسې د دې د کمښې نور مسلمانانو باندې حق غوړ او مخکدون به سي په اړه چې کم نږدې 3.5 او 4 غوړلته اسلام قبول کړ اتامرون الناس بالبر تن انكم ما عندكم ترديل الكتاب بلا ال تديرشي ال تجديرشي الله دې ته ویلو چې دې ته داسې نزدې کسرغه زړتنغه ته ویل اسلام قبول ک لا حق دین نه دی. چې جهنم نه بچ خپل به ویل له قبل زمونږ سرداري میگی به عمل خلک مالونه راکې نذلتكم بنور خلق باندې به ګډوډ دین باندې ګډوډو چې زمون سرداري ختم نشي نو دا دو طریقې یو تلبیسون الحق وتكتمون الحق دو دری کې لاول کوشش دا کو چې کتمان او کې حق مساله پټه کړی او چې تحکاره نشي لاول کوشش باید او کله چې حق مساله خکاره کيده د پټېدو بنو مثلا کتاب کې بیلګې واقعات نه نشي پټولې نو بیا ولې دا سی کوشش وکړو چې تلبیس به وکړو تلبیس جډوډو ته ورته کېږي خلق به دا مطلب نه دلته کې عبارت مقدر ده د تبدلات کې روبه سي دا ګور دا حکم بلځه کې هغه سي راغلي انو دک سي منو به وت ګډ ور منو به وت ګډ ور هغه جز د فزان باندې پویل کړه کا به حق مسله کويو نو هغه تبې په کې منو پدي انداز باندې بیان کړ چې هغه حق مسله به په هغه باندې ګڼوړه دا کا نو تلبيس به د مطلب د دا مطلب او د مطلب نه هغه مسله کو باندې اور او کلمه په تحریف کو معنا به وردل کله نکله به په کې شبهه واچول سړی به شک کوي چې دا مطلب یې دی او کله مکمل مطلب ولا بدل کو نو لاول پک کوشش کو چې کوم آیات لکه د اسلام حقانیت او د نبی اسلام د حقانیت بیان دی چې هغه پټ کې کپټېدلل نه چې بیا به سړی راغلی د تحریف کو یا به په کې او یا به معنا بدلو لا دا کارونه وکړه الله دې کتاب کوي چې خپلم کو فرم کوي او بل امم گمرا یا اہل کتاب اے اہلی کتابو لیمتل الحق وولی تاسو گرد وڑاوائے حق لرا بالباطلی دباطل سرا باطلی مانی حق تورات کی اغرا گرد وڑاوائے و تکتمون الحق آو تاسو حق پٹاوائے وان تعلمون او تاسو پوئے گئے وانتن او تاسو چے تعلمون تاسو پدی خبر پوئے چھ حق پٹول او حق کا ڈوڑول داڑی امنوی جرم اون نه ګډ پکا دي پری تاسو هغه خپوي یي مستحکمیا به زیات شي یا اهل کتابي اهل کتابو یوه دي یعنو یسایانو لمتو حاج تاسو ول جګنی کوي اختلاف کوي فی ایبارایی ما پشند ایبراییم علیہ السلام که داغد دین او داغد عمل بارکی او حال داده وما انزلت توراتو ند نازل پیشو توراتو الانجیل او انجیل الا من بعدی مگر رست داغنا یہودیت ایسائیت و تورات او انجیل سر داغنا او داد داغنا دا دود ونیم زرکال رست ا فلا تعتلوا لاتسوا كنكارنا اخلي ولي سوچنه کوي چې په خپل باطل خبره باندې پوه شي ا ها خبردار ان تم حاولاي ان تم تاسو چې نه اولاي حالکو حاججتم جگړې کوي په ما پانسکي لكم تشترلست تاسو ته بيه پاي باندې علم من سائلم کده مساله سلام دیو کده مساله سلام او کتورات ده انجیل پا رکے خبر اقتلافات کوا نو پا عیدت علم اشتا و فلیمتو حاجون تاسول جگڑے و اقتلاف کوا ہے او دلیلون نیتے فیما پا عبراہیم علیہ السلام بارکی لئیسا لکن چنشتے تاوستا بھی پمامل دا بند علمون اس علمون سی اگدنکی نکیرہ دیتا ہوئی اس علم ذرہ برابر تاوستداغ بارکی نشتے واللہ یا نعلم الله تمامن دی حقیقت دی ابراہیم علیہ السلام وانتم او تاسو چې نه تعلموناله پویږه ملت دی ابراہیم علیہ السلام نو الله تاسو ابراہیم علیہ السلام ملت او دا حقیقت هم معلوم دی تاسو باندې پویږه ما كان إبراهيم نو إبراهيم علیہ ولا اسرانيا يهوديا نو لكن كان ولكن كان لكن إبراهيم علیہ السلام حنيفا كنار کش د دان باطل او نو مسلمان تابع در الله وما كان نو إبراهيم علیہ السلام من مشركين الله سر شرک قوم قلنا دمشرکان نو شرک نو کړی نو يهوديو ويسای نه تاسو شریعت کوي او مشرکوم نو زکه مشرکانو شریعت کوي ابراهيم عليه السلام څوک هغه تزييات ندي سوت دي بیان ان اولل ما في يكن مدر ندي ځه خپلنا به ابراهيم ا ابراهيم عليه السلام قال الذين يكنن عتسان دي تبعه عباد ابراهيم عليه السلام کړه زما نه وهالا النبي ذا به انبر محمد عليه السلام نه والذين واساند يا منو جيمانه روجه محمد عليه السلام باندې والله تعالى جل ولي دوست المؤمنين المسلمانا دو نو ودكم او يدنكم كن الله داس او ناصر رحمت الله دا غید نظرې د ختمولو کوشش ولر ځمانه دا د غی طریقې کار وژد وخیت منانکایفه یو من بدل من اهل الكتابه د اهل کتابنا لو یذل ولکم راچ کوم راچ کتاب فلرا و ما یذل ولذین شکم را کوله تاسو لرا لرا صحابات اوی وما یبذلون اپن ایلان کسان تاغنیشی کنابو یا کتول اهل ملت اسلام ختمی ننیشی کل ایلان کسان مگر زانونا بربادوی دین حق تخپی علامی وما یشورون او دی اخساس نگری یا اهل الكتابی یهودیان و عیسیان لیما تگفرون اوه کفر قوی بی آیات تورات او انجیل آیات چپا حقانیت با اسلام دلات کی این اولی انکار کولی منعکنان یہا در قرآن ایت مراد دی یا انلال کتاب اے اہل کتاب لیمتک فرونا ویقفر کول بی آیات اللہ بایانودا اللہ باندی قرآن باندی واندو موحال داتی تاسچی تشہدونا تشہدونا پوئی حق دی تشہدون ببانا پوئی گے ګواہی ورکړه د دې پدې په چې د حق زکروست او ان شاء الله خپل باندې راضي چې دې خپل باندې به اقرار حق دی خو دې سره زموږ حسد دی موږ کنه نو د دې ګواہی ورکړه دې پدې په چې حق دی الله وي بیا ته کوفر کوي به نه ماندی او که توراتونو توراتې خپل کتاب ولې ماته قرونه الله تورات باندې ولې کوفر کوي حاضر دې ګواہی ورکړه زدی گوائے چیدہ حق دے حق کتاب دی تورا مدقا یتنو اومن چکم کرنی نبی علیہ السلام بیان دے یا عمل کتابی یوہودیان و انسائیان اے کتاب والا الحق ولی گردارا خطول را بل باطلی دباتل سرہ وا تکتمون الحق او لقطه حق لراوان او ها ځاد استفه کنه تم يا کوي چې حق پټولم انکار کوي پدې حق په چې حق هغه د وډولم انکار او ذکر ان کې غ پټولم انکار کار دیو بیان دا کار نو ذکر مک کوي انکار دې استفامه انکار دې ذکر مک